Некоханого, дощами неполиваного, Що гнеться з торбами, Сонцем запалений, смутний, Скрізь попід позамиканими Брамами мурованих шкіл. Полягали спати. Тільки примовкли, знову кинулась, Люто сипнула з усіх кутків густа стума, Труїла, обмарювала. Не там вікна. Не туди стіни, вся кімната тоне кудись в чорне провалля. Мовчали, проте очувалось, що спати ніхто не спить. Запорожець лежить зо мною на одному ліжку, од його несе ще горілкою, чути, як невпокійно б'ється в його серце. Ворочається, зітхає. Обізвався якимось словом, Йому ніхто не відповів. Накрився кожухом, Далі зірвав його з себе, Схопився, сів. з висока, як у степу, З тугою, тоскою заспівав. «Ніч темная та невидная, Головонька моя бідная, Що це ви?» «Годі, спати треба!» Разом загоманіли на його. З розгону бухнувся головою в подушку. Замовк. Гаснуть на стіні райдужні оцвіти огняних хмар. Темніє небо, смутно тьмариться сад, що осінні малярі його золотили та малювали. А на заході – Важкі ряд на небо зостиляють. Тільки там, десь у щелинку, у ту, що над самою землею, при тьмару світить червона стрічка вечірнього погасання, кожної хвилини міниться, тане. Ось уже самотність сяє там один маленький вінчик. Вінчик... Із огняного маку Золотими нитками Заплетений Вітер старів його Десь за горою Шугнув, дмухнув темрявою Холодком повіяв До хмар До самих помчав Задув Погасив Темно І зашуміло під вікнами Море сухого листя Море плачо Море сліз Лавою хвилин мчиться воно, як те військо Бесталанне, що Розбив його ворог Розвіяв Куди видно жене Зупинилися під чужою хатою Спочити одну часинку Тремтить Тулиться одно до одного Крізь сльози Шепчене сміливо Скаргу Куди його та й куди його проти ночі? Начитали Микола Сорокваш та Ксенія Смірнова для соціального проекту «Книги, що говорять».